تاره ذکر کو چې کلمہ کی صورت کې ہے قبا ہے باطل پرستو دنیا پرستو بیان کړو د دې صورت کې الله اعمال حسنا او صفات حسنه بیانوي سورہ سر کې ال تکي وي چې دا سره د دین تکذیب کړي ایتمانانو مسکینانو سرزیاته او ظلم کړي په دې صورت کې الله وی چې زه خضر ډېر لوی خیر نه محرومه شم دا خو ارسوچ دې د قرآن نه باندې خبر ځکه به دا کارونه کوي نو ځکه دا حقوق قرآن خو لیدي د له حقوقکم چې دین ستوي او د بندیان حقوقهم چې تاباندی دي یتیم او د مسكين کوم حق دی چې مخ کې ذکر کړو سورته فجر کېم کلا بلا تکرمون الیتیمہ صورتِ بلد کیوم فکرقبت او اتعامن فیومنزی مسغبت دا عمال د مسلمانانو دی حق پرستو دیخا بسم اللہ الرحمن الرحيم انا عطو انا کل کاؤسر بیشکا من در کتال را دیر لوی خیر یو دانع ما تم پتابان جدید توجود نعمت وې اودم نعمت اومدا سه وکړه ادمی دی د شومان نوم بچکړي انسان دنیا کې د دو خبرو ته محتاج یو فائدې ته چې حاصل شي او شي او بل ضرر ته چې ځانته نه بچکی دا دو خبرې دنیا کې څوک د دې لپاره زور لګی چله سره سره الی صفایده او شوې سره ګټ او شوې د لسونه شل شوې اسو که جس زديده پاره چې ګټه مټه بکیږي او جوز د دې مصیبت نه خلاص شي په لوي مصیبت کې اخته یو د دوک اسمائی کنا الله پیغمبر ته وی چې फायदा میم درکلا د مصیبت نه میم بچکلیم د ځما طرف نتا باندې احسانات دي نو ته ځما لپاره دوا کارو نو کان زما فنن باندې قربانیو کا یو خو به ثواب او اجر او شی زبدل در درکم اول د دې ظالمانم لا به ماته شي ګورغې زما پنوم نکې د بوتانو پنوم وخانه لالي هر ورځ نو خیر ته پک ټول عمر کې او زلداسه او کنوم داږي جواب به وشي اول د هر چسه عبادت کینو زما د پارکه واخه چې دا ول چې انم پکې نه یي ریا پکې نه یي دا پکې نه یي دا یې مقابلہ کیوې کنه ها ریاکار سړی کای عبادت کو مونزقون اللهای فویل للمصلین دا مونز دې چې دې یې کوي ځکه مانز کې چې کوم شرطونه دی اخو نشتا چې دا الله یې ده دا مونز کوونکی کی کی وی <تصفح> د امر دی چې د جمعه تاوو د امام او د مؤذن او د خپل مسلمانانو احترام او قدر عزت تاو پکی بل منزل خوشا لبای خوشا لبای دا دی چې منځل راځي نو خوشاله وي خوشاله وي چې د الله کور ترالمه یالله دستا توفیق دي چې مال د عراق کانا الا منافقان او مخکې ذکر شو سورته مائده کې چولایات و نصلات الا وهم قصالا هرې منځله نراضیه کراځینو په داسې راتلل چیتوه شیخ په کې کم نه محبت په کې کم نه خوشالي کم دا تاریخ پی خو نراضیه فرار وانی بسو د ذکر وکړه ابلیهوی چې یمناونل ماون تخلق نذاما یونسو نمنیکی نتدازه او که چه قربانی او که دا اللہ پا نم بانده یقینا نمونگ درکتا لرا دیر لوی خیر چې اغا قرآن دے پا دنیا کې القاوصر دیر لوی خیر او اغا حوز دے پا کې د محشر پا روز بانده چه اغی بانده نبی علیہ السلام باولادی اخ پلو امتیان لبا بور کئی حدیث کرا غلی جیو زلولو بو ورک نه لم یزم ابدا بیا بچری په اورز باندې ته کې نشي 15 زره قیامت پس خلق وای چې هغه راضی ملائک به واپس کړي به راضی ملائک به واپس نبی صلی الله علیه و ملائک توي چې راپریده د خوځما او متيان دي اصحابي ازما مرګړي ملک بو توئین نکلا تدریما احدثو بعدکا پیغمبر ته خبره ته خو دنیا نه لاله کنا چې دی رستم کارو نکړي دی ښا ستا غ دنیه خو چرتب رسوله زېتا دی غ ټول دین د ځان نه جوړ کړو ورسنو میل ادنو قوالې وی جلسی وی جل سنو سیاستنو استادین نبی علیہ السلام وو تخیرو شروع کی جو سحقن سحقن لمن غیر بعدیه تبا دشیو تبادشیو خلق چې زما دی نیه زمانہ رستم برباد کړی و رسول لربک موسکا خاص د خپل رب د پاره چې دا ول چانوم پکې نه ریا پکې نه لامه ذکر اور خاصه منځغه ته چې خاص د خپل رب وانحر او خانه لالکا زما پنوم باندې غټه قربانی وک نو زما تاسو سره وعده ده ان شان اکه هو الابتر چستا غ دشمن ستا غ بت خوا هغه مون وته ویم دا ځونه ماتونه ودرکم او زما دوا عبادتونه او کاملی او بدنی سوره ال...